Bueno, balorazio ba, positiboa egiten dugu, naiz eh, eta ez dugun nahikoa ikusten, eh. Positiboa zergatikan, ba, bueno, bere garaian guk eh, eskatutako mugikortasun mailori egin eginten eztabai da gune hori eta bertatikana ateratzeko eskakizun batzuk eh ba, bueno, ba udal gobernuak haso egiten dituelako, ez? Eh? Hoietariko bat gure eh, ba, taldeak eskatzen zuen geltoki bakarrean eh, egin beharreko trasbordoa Horretarako, bau, no? ba, San Juan planteatzen dute, gune hori bezela, beste lotura atzuk egongo dire, guk garrantzitxutatik ikusten dugu, transbordoa e, geltoki batean izatea, da zu, autobuz batean baldima zatoz, hortatikan jetxi, eta eta beste bat hartzeko geltoki berreinan hartualizatea, hori bideratzen dute, berai planteatzen duten, bau, no, San Juaneko geltoki horrekin, Eta bestela bueno, ez, argi dago, berak ere planteatzen duen loturari e, zentro komerzialean jo eta arazo markatzen du hor. Arazo horra lanera dihoazten guzti horiek baita eta zentro komerzialeare argi dago, ba, bueno, ba, zerbitzori eman beharra dagoela, ugure oinarretan jartzen dugu ere, ba, ba, Osasun Zentro eta Ikastetxe eta Hisialdigunetara ere, bueno, zerbitzua bermatu dagoela, ba bueno, ba arekin, eta hau paper gainan ikusita, bueno, ba, berriro azterketa batein barko dugu eta ba, ono. ba, ono, aztean, ba ono, ez, bueno, hau urrengo astean mugikortasun mailoretara, ez, estaba idatzeko, oraindikan ere, ba, tartearekin